Salamun ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsani ila yomiddin. Allahun jelleu ole falendroim, dhe vetëm pritë ndihmë dhe falë kërkojmë, ndër salavat dhe bekimet e Allahu qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i faminit e shoqët dhe të gjithat ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndër vëzërimi ende duhet të trajtuar tema që kanë të bëjnë me periudhën para ardhes së spalljes. Dhe kemi thënë se Allahu xhelleu ala ka përgatitur gjitha ato që është e nevojshme për ardhin e një pejgamberi që do të ishte vula e gjithë pejgamberve. Dhe këtë përgatitje kemi thënë se janë edhe shenja të qarta të rëndësishme këtij misioni dhe Madhështi se ti Dhe në kodët e këtëri e pregaditjeve Për frijet dhe poplët që Do të dërgohet Kjo pejgamber fillimisht të kata Edhe vendi ku ka më vëdërgu Po edhe vetë kjo pejgamber Dhe ime duke të rejtuar Disa prej Veqërive të pejgamberit Alehi Saratuasam dhe nxarive Që i ka ndodhë parase me i orë shpagje Dhe kemë përmandur se i ka qenë Në takim le kaluar ka qenë i jetim dhe fakti se ka qenë i jetim nuk e bën të mëngët, por përkundër kësaj ishte një kujdes hynor për të dhe kishte urtësi të mëllan këtu. Në anën tjetër kur po rreth i dërguar i alehi salatu selam është edhe bari delesh që ndoshta në dëgjimin e parë mund të duket një lloj në nënçmim për të. Para katë kemi çaruar për më disa pikave se kishte vështirësi të mëdha dhe fakti që ishte baridelesh nuk kishte të bënte me ë pas suksesin e, pa e tij nuk kishte të bënte me mungesën e ë aftësive të ti, tij por ishte përgatitje drejt për drejt që nesër në mënyrë të suksesshme ta kryejnë misionin që Zotë i Gjelleualla kërështë e përzidhët për te. Dhe kjo shumë rëndzime e kuptu nga kjo, ka kjo onë. Gjithë është ajo që meritantë të përmandit është se Zotë i Gjelleualla përmand në Koran, po dhe vet i dirguari Alehi Salatu Usame ka përmand, se aje është pejgamber, i dirguari Allahot, por që nuk din shkrym dhe lezim. E që në gjuën do tëtë tonë njësi analfabet, njëryjtë cilën nuk dhe në shkrimi dhe lezimi. Edhepse, edhe kjo veqëri është të këtë gjithë njerëzit e metë, është më në kësi, dhe zakonishë kur dëshirohet të përmendet një popullë se është i prapambesur dhe nuk është i zhvilluar, si pikë referentën këndër të mirët analfabetizmi ti. Nënë ka kaqë njerëz analfabet, ta është nëse ka kaqë analfabet në së falë për tjerat. Nëse ta endë nuk dinë me shkume rezhu për të jeti kanë endë ma të pa zhvilluar dhe më do të të mrapa. Dhe kjo është normal nëse shkrimi dhe rezimi është një e, begati po elementare që njerëzit në bitu pasaj në dërtojnë zhvillimi dhe arritet e tyne. Kjo është e përgjith dhe vazhdojnë në betit kështot, përveqë në raport në Alehi e nuk din të pejgamberit aleyhi salatu wasalam e vërtetërsai nuk dinë të shmuan te dhe të, të, të, të lexantë edhe pse disa prej studiuesve ë e kanë drejtuar këtë veçuri nga ana e turpshme nga ana e mangët dhe pastaj kanë bërë përpjekje që ajetet që përmendin se ka qenë tillë pejgamberi aleyhi salatu wasalam t'i japin kohë të kohje tjera por këto, këto përpjekje kë, nuk janë të përkrahran nga argumentet dhe me ndimë më i sakë dhe më i qartë në bete se po, është e vërtet se pejgamberi Alehi sratën nuk ka ditë me shku dhe me rizu. <coughs> <coughs> Faktisë në disa rase, si kurse në mërveshën e hudejvjes, ka shkruj emne ti, Muhammed, e kështë më radhë, nuk e bëjnë këtë realitetë dryshë. Andaj disa predjetore ka dhëndë Se ajka dit me e shkujt përmander Si vizatim amnë ti Por jo të thurën nga shkronjat Që dinë se së shkujt kërë kërën E disa ka përmander të rëzmetim Se edhe në hudebje Nuk ka shku pegamberit Por i ka thëna lijët Radiallahu I cili edhe në Ka qenë aj që e ka shkruat E të marvesh në hudebjes Mes pegamberit Alehi Sëtë dosam dhe Suhejlim në amrit Si përfacusi korejshve dhe kur pejgamberi më ka thënë kjo është marrëveshje mes Muhamedit të dërguarit të Allahut, ka thënë ndalo. Ne me të pranuesi i dërguarit të Allahut na nuk bëjmë marrëveshje me ty, na të pasojm. Po shkruajë Muhamedi ibni Abdullah, jo i dërguari i Allahut. Dhe pejgamberi më ka thënë Aliut radhiallahu anhu, Aliu ka dhënë rëndësi në fshi këtavë. Nuk huajmë fshi se ti je i dërguari i Allahut. Atë pejgamberi më ka thënë ku është, kush ku është? konku ka e kafshipe e gamelis solem, pastaj do thotë e shkruar Muhamedi ibiri Abdullah. Në këto detale është, është nga detajet vetëm që ja të kuptuosë ka ditë diçka me shku pejgamberis solem. Mirë, por kë ka qen tash shumë e kufizuar më tepër ngjon një vizatimi përmend se sa thuret se shkruan nëse vetë e përmendmë si saktë transmetimin se ka shkujt emri ti pejgamberi alaihi sllatu sallam. Përndryshe Nuk ka ditmë shumë, nuk ka ditmë lëzu Muhamedi Ali sallallahu alaihi si wasallam. Dashur kujt thashë të ndërorët kët nuk e bën të manget, përkundrazi, edhe kët cilësi si kujt të tjera e bën më të madh të kët pejgamber, dhe më të madh tek Allahu xhallahu xjalalu. Dhe gjithashtu e bën shumë më të studjuesit që janë qas jetës së tij për çështë të sinqert, studiosoze, tamam pa paradhykime. Fakti që ka qenë analfabet e bënë Muhammedin Alehi së të me dojë të madhë e bënë të rësishëm për shfarë arsuja për shumë arsuja arsuja e partë në dhe rozë është se shkrimit dhe lezime i hapë veçaj është lezime i hapë njëri dyrë dhe mundësi që të ketë qasje një shkrimet ndryshme apo në libra ndryshme me lezu gjithë shka dhe kër lezonë gjithë shka formonë kultur dhe forman dëmohon, një uri nga burimet të ndryshme. Dhe pastajnë që fëse i tili shkru në diqka, nuk duket shumë, inter... ajo është interesantë e mirë për njërë sonë, është shërri me këtë literaturë edhe me këtë literaturë e kështë të mëratë. Prande edhe njëri u që dojnë me kënë studimi i ti serias, dojnë me përmenë referensat, ku e ka marrë. Për një që konzorët ma shtremë. Që është për shkru një senë, Edhe speculojmë ku e ke marrë. Prandaj duhet më tregu ku e ke marrë. Është një lloj kulture e shkrimit. E sa më ti për referenca, që për mënyrë tjetër, aq më tepër varet si nga këtu referenca, penga e ka formuluar idenë dhe mendimin e tij. Kyndra po me pejgamberin Ali, sallallahu alaihi, do të hap të dyrë për dyshime. Se ai po e ka bën librin, është është është një lëndë merkulie. Mir po, ka lëzuar nga filozofitë grekeve e romakve, e popëve tjetë të zhvilluar, dhe pre aty ka marrë disa prej njëhurive. Ka lezu, për shambull, ka mund mund ka lezu të vratin, i nxilin, a i dhim për musa në analisëm se ka lezu në të vrat, për shambull? A i dhim për nuk në analisëm se ka lezu në nxil, për shambull? Andaj për të mbyllë derë në gjitha këtu në spekulimeve, e ka bërë zote gjelluarën, nuk dhe me lezu, nuk kjo s'ka lezu kërkon. Dhe gjithashtu, pre të mbetet burimi i vetëm i informimër të kush, shpallja. A i din vëtë qka i shpallët. A i din vëtë qka e mësën Allahu Gjallahu Ala. Për ndryshë e nuk lezan. Dhe gjithashtu të a i nuk mund të shkryuan. Nuk e ka shku librin. Por ka pas njerëz a fër veti që atirë o a, a ka diktuar atë që zote për i shpallë dhe ata kanë kan shkryuar. Për ndaj kjo është gjithashtu të e që e banë madhështorë. Peygamberin Aleyhi Salatu Veselam. Nëse arruhet saktesia e shpalljes dhe mbrot nga gjitha për pjekjet për me kontestu saktesin e burimit që vijen nga Zotë Gjellë dhe Gjellalu. Në gjithashtu të ndërruzër a e që të dëshman se fakti se i dërguar i Aleyhi Salatu Veselam dhe që kjo nuk është mangëzim, nuk është e metë, nuk është e tërshme, por është në buri dhe kanari për njëve, është se të ndërëzërë. A është lezimi mjetë, apo është qëllim? Lezimi është mjetë, nuk është qëllim. Nuk në një njëri, për shambull, o më sumë e lezu. Ta njëten, dhe që taj din, me lezu din, ama nuk lezan, ama nuk sill kur gjëtri, në debat, në diskutim, kur gjëtë sësobi tina, a është vlerë për këtë njeri se dhe me lezu këtë, jo, nga se nuk është qëllim vete, është mjatë që për mes ti të jarë një mdikon, dhe lezimi i sill njerë një uri, informata, e në qofë se kjo shikot, njëtë në pegamberit Alehi, së dhe sanë, A i ka ditë, a i ka qenë imësuar nga Allahu gjallë lëvrah, palet zemë me shpalje, ja? atë që e kam postë pa mundëshme me ditë, shkënstarët, filozofët, djetarët, më të farbëshmë ta sa i kuha. Ma dhja i dërguar i Alehi së da të sa, me mësime që Allahu jadha, ka sfiduar jo veç bashkohane këtë ti, po edhe sadi sfidani me mësime të ti. Saka nga ozimet e pejgamberit aleyhi sallatu sallam, nga ky anatabet që sot skeça izbulon, ende që sot i vërtetojn, për shembull, ë i vërtetojn këtu këtu dërteta e pejgamberit aleyhi sallatu sallam shkënston shumë bashkur dhe jo radhë radhë bën shka këtu zbulim edhe ata, mu bë musliman. Prandaj shikoni për shembull Tegvon Embriologjia ka zbuluar se si formohet për shembull fëmiu në barkun e nënës, etapat e zhvillimit, etapat e formimit. Ku ri ka thonë këtë pejgamberi alaihi sllatu sallallahu? Qoftë në ajet që Zoti ka shpall, po qoftë në hadithe, sikurse hadithi Allah i Allahut Mesudit, ku pejgamberi alaihi sllatu sallallahu për ban, se si fillon si do thotë uji i ngjitur, pastaj gjak i ngjitur, pastaj pastaj kështu me radhë si formot, 40 dit në bitë në këtë fazë, 40 në këtë fazë, shumë, për shumë, përse nuk tha të ta 35 ditë, përse nuk të ta 55 ditë, po, sa kështë 14, ku shemë sej? Por me ditë këtë, sot njerë du me ledzu, e me ledzu, e me ledzu, e me boj eksperimente, dhe në fundë në është tamë shme ditë. Andaj, për e nga meso këtë e ka ditë, por andaj, dhe me honë, nëse, nëse, nëse është për qëllim formimi intelektual, Vë informo datë që djalëri përmes leximit pejgambresë e ka kalu fotën e leximit. Pa leximi ka ditë me shpatullën. Kurse si është dosht, nuk i është dosht atij leximi me ditë. Nga salloja ka përdithë burim tjetër për me ditë. Ajo është shpatullja. Edhe ata që e mohojn shpatullën apo nuk kanë çare pa po ledzimi, thonë, ka i dhënë një arsye me kujditë këtë punë. Për shkak se me çel leximi, kështu më thon, ka lezupe të parva. Ai nuk dimë lezu. Nuk mund me muhë se nuk ka ditë, se ka ditë nga se thashë kanarë djetarë të asaj kohë, kanarë njësë, jënarë në dy gjënë kamë së pitik në atërë. Në në tjetër, pejgamberi Alehi Sadosahem Shikani, më rekullinë, nuk ka ditë me shkuë dhe me lezu, në në në tjetër, përshamu me shkuë me lezu, nuk është dhe shka e fështirë, a po, kur më së njëri me lezu? kosë vogël. 3 vjet fëmi jam simbolizuar. Apo do të mësoni deri më lezu kur i 40-të apo 50-të. Po më nai dikush më sonat atëherë, po nuk është normale. Më thon, jo, shkrim lezim është i vështirë. Do mësuj klas poshtë. Mësohet në klas 10, për shembull. Jo. Ja. Ës procesi më i thjeshtë. Por dy vjet jo jo gjuhën tonë shqipe. Para po besht më do të mësoj, më do mësoj më lezu. Për shembull deri më sot për dy ovde tan. Gjuha e ujë, pse sot asni shkruan e gjuha e sapo, as në furrë si për gjoshkuna vetëve. Limon të tira, megjithatë dy ovde më sot. Shikojë kur kur proces kaq të thjeshtë se ka ditë pejgamberi sa selam. Nëndër kurë në çka ka, ka ditë ai, thoshë këtu andaj kur bashkosh me së dy javë, kaq të thjeshtë ka s ka ditë, e kaq të komplikuar e ka ditë to, bashkimës dy të, të kundërdroë e qesim pa madestin e tij pejgamberi se Allahu xhallahu ala do thot e ka e ka e ka ndal nga diçka e thjesht dhe e ka bën diçka shumë më të komplikuar më të madhe për treguar sikurse jekase këtu janë mësimet e Allahut xhallahu ala tep. Prandaj pejgamberi alaihi salatu sallam po ka qenë al-habbat në dhe nën tjetër ndërrozën në ku ne ti, ku ne pejgamberi taleh salatu sallam ka qenë shumë espikator poezia on njerëzit nëse lexoni Portkalumën veçanërisht kuos pejgamber son Kon Arab ata poezin e kanë pas natyrshme sot po shambull ni pojat me dashëm me kruvarja duhet më vetmu duhet të pesh monal me medituar do të duhet kur të caktuar shkum pak s'është në fshije i bën dy rreshta prit pak nesër op 15 maj kur të shku i dut ku ata për moment çati në ka, ka thur vargë kanë, ne kanë pas natyrisht me atë që kanë pasë domun ë këtë kët aspekt spikator. Pejgamberi shoqëdis me thur vargë. Për më tepër, donë kur nuk më masi ka thur dy vargjefton. Edhe edhe kur s'ka qenë pejgamber, nuk ka qenë njeri që ka ditë poezi, as kryezime. Prandaj ajo që kanë akuzuar Korajsht është shumë mendjelete. Për në më tepër, përshakoh Ku, ku e qënë njërin e, i nati dhe zilia gjitha këto që i përmana jënë të qarta se burimi i informimit për pejgamberës më ka qenë veç shpallja për dryshe s'ka shpjegim edhe për të kërdit me lezu, përthëm, kushtimisht në kune ti as 10% të informatave që i ka si e laj s'kanë qenë prezente s'ka pasës këmë i gjetë ato Ato sot din zbulu, diso ende pritet me zbulu. Edhe me padit me shkopën e zezave. E para më nuk ka ditë me shkopën. E por, as poezis ka ditë, ndosë kur eshte me kse e ka thon. Inema yuallimu bashar. Ka thon është të mësuon njëri. E kanë lyp. Ja dikush po mëson këtë. Dikush po pikallzon këtë. E kanë kanë gjetë që po mëson. E kanë gjetë një Njeri të ardhën, s'ka qenë Arabë, nuk e qenë Arabë. A të vetjën gjynëzu parafuqisë se gjuhës Arabën Kuran, para me në, e mësusin gajnë ati, ka thonë, kjo i hujë për mësën a dhënë. Që është ka mësë i hujë me mësua Arabështë? E ka thonë Allah Jelle Walla, Lisanu lëdhi julhidu në i leji a gjemi. Gjua që këta për thonë, se e ka mësua është a gjemi, gjuhë hujë. Së është gjua? وهذا لسان عربي مبين ده saka që ky po po prezanton është gjuhë e pastër e kulluar arabe. Pastaj Allahut, "Wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu." Ne s'kimsu poezin, gazet nuk ju duhet ti poezia. Nuk ju duhet kthi poezia për mëthur ayete. E jo që jeni ata që shkruani dhe jo që po thurdni poezi, fa atu bi suratin mimthli. Ysimni sura sikurse ky Kur'an po Nëse mundi ka xheu Allahu xhellahu wala në Kur'an edhe njerëz edhe gjin dhe kjo sfidë është edhe në Kur'an për shembull Allahu thot wala injtama'at al-insu wal-jinna ala an ya'tu bimithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bimithlihi ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allahu thot po të bëshim bashkë Gjendë edhe njerës, kajtë bashkë, me bashkëpunu. Që cilin të nxashëm e përkuran. La e tuna, s'kanë mundësi me apru, asë të nxashëm, ju si kurse kë. Edhe në qofësa ta bashkëpunu. U lehu kajnë e ba'du, më li ba'din, dhahira. Edhe në qofësa ta bashkëpunu. Jenë bashkëpunëtorën këtë përpjekit. Sunja dalë në atë. E tash, me thonë, kësë fjid, në monë, kë, kë, kë, e, e, e provokim kumë për ta provokim një, një surës unësil tonë këtë poezij pa e thërni së pëmuni një elëm të rakevë së pëmuni së pëmuni më pru një inna atajna këtë ka u thërë bërë në a ma thurur si kurani me gjitha ato aspekte me rkullisi i përmon një surë së kam pofë nësi dhe me thonë pega mërësom parasën më, para më vdikë këtu ajet e svidimit fshini të është nuk garantej masmeje, a vjen kush me ta është vjen, nështë ta di kush përgjit masmeje, apo, për shambull, ti mush me majtë sfitën një kohë të saktume, po i dhoa fatë një vjetë, po i dhoa fatë dy muj, po i dhoa fatë tri vjetë, për shambull, ama s'ka diçkan këtë dunja që di kush e ka shpalë pa a fatë sfitimi në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Gjdo re kardë që dikush e kathy, kardë dikush mas nikua, mas njizet vjeta ma e kathy. E po, ndërsa sfida që kardë me te përgëmërësëm, është ende hapërë. As nuk e më shifëm a jetin që e penë, në mas sabat në rezumë. Uajnë kundë të mfirajbi mimë më në zëllë në ala abdina, fe atu bisurë ati mi më të li. Në bekarë, në qofë se dyshër në atë që zotë ja ka shpallë të përgëmërësëmërësëmërësë me njëvejt më të lartë akademike, sët, doktorë shkence, profesore, ka lezu me qimë dhe në mire libërën, a po, nuk gudëzën që një libër të ti të shkuar me thonë, ju sfidoj o shkencetarë të botës, që të lezu një sa kom lezuone dhe të bledhë një materialë sa kom lezuone dhe të shkuar një libërësi kërëseke. Që në banë të të të përshë? As ka! Nuk gjondim parathon dikur që ka thonë une, une për desë veç do të mbetit këli bërime për vdekshme ju s'ka në kështohë Edhe në qovë se ka thonë, është bërë sotë hajgara i fa nësakë Njerë përnë hajgara më në qovë nga se shumë informatet që në të kalumë ka qenë arritje marrë dhe sotë të më marrë mështë me ditë A ka ndurë së të të të përë Shumë Pashamu, shumë zburime shkencore që njerëzë dikuri kanë posë arritja atashme, kanë ditë veç të sojnë njerëzë e kanë ditë. Sot na, i kene thjesht ato po. Shumë thjesht e i dim. Pse? Se koha është element i rëndësishëm për informën njerët e vërë. Në po? Qëtash me ditë, për shembul, që ako më ndodhë mas dy ure, bajegy është të një uri e mo, ku, ku përëndin kjo. Si të bunë dy ure, morëveç dhe tonë, a që po pakje? Apo se si Vesh me kuram nuk duhe, po kalon kuha që ashtu po jetë njejtë, i njejti po jetë, po jetë ende, dohën mrekulia me e madhe e horën të tokë. Gjitha këtu, kush i ka thonë, një njëri që asë ka ditë me shu, asë ka ditë me rezuhu, asë ka pasë mësus, asë ka ditë poezi që poplët je ka pasë, në tërshme, e ka thur poezin për devën. Tu ishku devja, e ka pa po, të jetë smirë devën, e ja ka bo po një poezij e dhe n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 pa sebepet, për të reguë Allah Gjellewala, se Allahut e bare, kërdojnë me ngritë dikon, dhe kërdojnë me mësu dikon, nuk i duhet sebepet, që i si duhet lapsin, e asë libre, apo, po i duhet, njëret në më mësu kështë, e Allahut, asëgjë, e mësën këndon, sëtë dan, edhe e mësën qësë nuk mësën jo, e ta një shkën e mësën i të kjo, apo, ju të meqëm i të botës, edhe të ledzumët edhe që dini me shkume në ledzumë keni më unjë në dy gujt të ajë që nuk din me shkume në ledzumë për të rëkuar se dhja është e ka lau gjëllë lëvanë edhe ajë qëka është halam ma interesant pejgamberi i që nuk din me shkume në ledzumë fjale a pare të i është ledzan ikra anë të i konë mene bi karën në zime në ledzumë qëta i tha Gjibrit nuk din me ledzumë nuk di pasaj i tha ikra bism E kur të bëjt në amëndzotit, këtu se veje përstaj, nuk janë shumë vërëndësi, te kalonën këtu. Vërëndësi që ti kime qenë, burim i mësimi dhe i dijes për njerë dhe din kja me Andaj, të fërën. Andaj, në basë e kësaj, nuk është marrë, nuk është turpë, se pejgamberi onë ka qenë analfabet. Apo, nga se analfabetizm i ti ka qenë, dhe më thonë, veç në fakt në skadit me shku me në zuë. Mirë, por nuk ka qenë në formim të ti. Nuk ka qenë i, i qen, ndërlidur me informatët i, absolutisht. Qita së si ato që ka i ka thonë, dhe sot që ka njësht e dishme thonë. Lërgë është ato. Pa në e sot ka njerë përsham më përshuaj më shumë e sharët shum, e ndërnëzër. Njës përferojmë fjallë njësat dhe atos, për dëshim, dhëtoria është në qështje e hapur, du të njerë me përnëtume, ku do kuftë? Mirë po, lërgë është, lërgë çka ka bëgëmë sonë çfarë ndo filozof caktuar për shembull ose psikolog ose sociolog njëzë, sham, dhe shpesh njerëz për shembull edhe besimtarë në për rjetë sociale që Facebook ose Twitter ose kudo qoftë, ëë shpërndajnë dhe përhapin dhe qarkullojnë mes tyre fjalë për shembull të njerëzve të caktuar, ndonëse shumë ka pak hadithe të interesantë, shumë ka pak ajete. Do të thotë ka ajete të shkurt, po më dohen shumë të madhe. Ka hadith shumë të shkurt. Shum koh të më të mëdha. Më më më më më. Sune thurat as kush ashtu. Ja çka thon dikush se as nuk ka ditë më shkuas, nuk ka ditë më lezu. Andaj, edhe ka qenë përgatitje për pejgamberin Ali Satu sallam që ku të vijë me këtë shpallje të jetë më të vërtet nga gjithë tonët më të, të shtuara, nga gjithë tonët të, të jetë mrekulli, nga gjithë thonë ti diçka e veçantë speciale që vjen nga Zoti gjëndëjëllaluar. Por fakti që ai nuk ka ditë më shkuën më lezu. Thash, ka qenë e kështë veç, veç për te. Ndërsa, u metnë ti, pasusët ti, i ka parësit më lecim. Andhe fjallë a parë ka qenë lecza. Na nuk bëmë e thonë, na qenë Allah o shpallë, si përkja s'ka shpallë, nuk vjenë më kërku i shpallë. Pa leczu i pa lezu ka arveç këti. Pa leczu ka përdo e që ke pegamber. Edhe pa më arsynë, s'ka mu të tërkush mështi me mësu pa leczu. Êshtë kështë lecimit. Andhe fj Dhe për tjo u dëshmuar këtë endë dhe pejgambersëm në luftë në Bedrit, janë zënë rabë shumë prej nëmonë korejshve që kanë orë me e sëllmu pejgambersëm në Medinën. Disa e kanë shpagu vetën me pare. Edhe të nëruzën luftë në Bedrit, ka qenë herët luftë të Bedrit, ka qenë vitë në dytë heqri, ka qenë shtiti pak konsolidumë, ka qenë varëfri, shumë nga muhajgjerët që kanë orë nga mekja, and des kavoj me mar vetëm për shkak se shumicën e pasurisë kanë lon Mekë. Kjo që ka qenë shumë natyrshme që shkëmbimi rrobë të bëhet në Boston, shpalimba të qal, paguaj kish kthehesh. Për shembull, mirë po pejgamber son ka thonë, nëse 10 vet kthehesh te shpia jota. Don mase pak i është durt, i është dash leximin çat kopën. Ani më sodi më duk pak më vonë, nëse nuk ka qenë në atko trand leximin pasomonji vëllai është na du s'ka postësi më të ku vet populli ka qenë pak ka postë gigsta janë ngurë nga kurresh kush ka ditë me lezu se kanë pasur dallëzimën shumë theksu më pak do pygame ashtuas në kët krizë në fuqin e të shtetit krizë ekonomike që ka pasur dhe krizat shëndetë thotë kush i mson 10 vjet nga fëmijët tanë më shkuen me zë shkon kthjetë shtëpjava dal shumë sorob juni më apo armë na luftuat Çu fjeti skadit më shkuas me nezu. Për të rreguar se këtu është e veçantë për pejgamberin. Mos e njeh me unë, më njeh ja, ja, ku pejgamberin tonë ai skadit mërzua asfalt lezuam. Jo, jo, kundërta. Ndjeki atë duke lezuar. Ai skadë lezu, i, ska i pajësh mësu ndryshe me shpallje. Dorso ne për më dëshmu se po e ndjekin pejgamberin atë mërzua. Me çfarë ka qersot dihet umeti i pejgamberit a lehi sot sa? <coughs> u meti i fjores ikra, edhe u meti i ati përgëmire që kallëshu rëbë luftë, që djetë sa arë i që mua një rëbë luftë, sa mund më shkëmbyje, sa mund më presjane me fitu politikisht e në shumë aspekte, e kallëshu s'ka përfitu asë gjën nga ky rëbë përvecë e ka thonë dhë dhë i dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d podcasti shumë pak apo shumë pak apo andaj ne se bojëm krahasim me popujt që nuk këtë so e ndiejnë pejgamberin sa ata lexojnë është më drejt e turpshme sa lexojmë ne atë andaj nuk është turp që ka qenë aladhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga saaja është mësuesi njerëzimit pa lëzuavën me shpole nuk është turp është turp për neve na sa po lexojmë për ballë të tjerëve e që nejemi popli dhe umeti i fjures ledza dhe studio dhe medita, si ku se ka në shumajte në Koran. Dhe e fundi gjithë më prengë nga kjo të nërëzër që kalbën në këtë aspekt, ka shumë mërësi që djetoj ka përman, mjaftën të kjo që e ceka dhe rrëmë tani, por dhe përfund, sëtë njerëzit për shambullë, varsin nga ledzimi dhe arritja morin tituj, apo? Trambull, magjister, doktar, profesar, edhe zakonesht, kor shkrujn libra, nuk jahuqin kërti të litar. Dojt me brantëve dërë, filoni. Sko cko gani kjo. Kërti të lekarit njërë. Profesar, doktar e shumë. Pa tjetar. Par me i japë qka? Me i japë fuqi librit të fatë. Dallan, kërti të më morim, a, përfër doktar, vaj ka bo. Përfër doktar, O profesor pasaj, atje për masë, këtë e këtë e këtë i për masë, profesor në këtë universitete, këtu kone, këtu... Dullë me ka dhuaj, bagi, një no, të kalume intelektuale, për me të bindë se libri është bagi interesant, bagi isak. O. E Korani që ka thëtë, këtë pejgamber analfabet, liber të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allahu thot dha alay kitabu la rayfa fi. Ky është libri që s'ka pikë dyshën aty. Për më tregu se Zoti xhallallahu ka shpërndarë. Andaj piga mëson kur s'ka don çora unë punoj shumë tani masë për menduar që pozon dhe njerëzit më quajnë mua. Për shembull, çnim në titull tjetër të të për shemb, edhe ka merituar sa soni ja, edhe për shemb doktor Nderi apo. Shkon diku dhe ja hapën doktor Nderi pra. Ai Allahu alem eh disa njerëz ka herë për shemb kanë tituj doktorave mirë po ndoshta ndoshta nuk meritojnë me çënas kushtin çfarë drejçi apo patketësë shtatën patketësë po prap mod për titull me bë me mohu titullin mund të më padit apo se ti e ke nëm vlerësu arritjen e tij intelektuale atë masa pegamëson çfar di e ka sjell atë çfar informata çfar do edhe gjithë më ka unë, unë jëmë e në nebiju dhe omi, unë jëmë pejganber analfabet, përtreguar se madrështie e një njëri eshtë në modestin e ti, dhe madrështie e një njëri eshtë në dhije në ti, ju në titut e ti. Këse titut jënë, sebebë, nëse nuk i mbush të atyri me, me dhije, nuk i arsutën me dhije, atërë, ma mire me i fshi japën, me i fshi nga se, bën pjesë e turpit dhe e talljes më tepër se pjesë së sursës. Ndaj kështu ka thënë mbyth pejgamberi alaihi sallahu. Daktë Allah e ka përgatitur që njerëzit bindën se ky është vetë një parçjellës, është vetë një kumtues i shpollës solot. Po ndryshe një anë alfabet si ky son sill shumë më thjesht e le më një Kur'an. Po jo yovoçkë, po kretjo bono bashkë doktora profesorat. Keq që jeni bashkë, po sillni diçka sükë, edhe po e lejm të hap, por ti kiamet kët punë, zhvillonë sa dënju, rrit në sa dënju, prafë klibër komë mbet, libër që keni më mësuar gjithë për ti, keni më në dy gojtë mësuar për ti në atë. Kjo është mahësia e kët libër. Dhe këtu është me vërtet fuqia e islamit, që mbetet i gjallë vazhdimisht, aktiv vazhdimisht, aktual vazhdimisht. Për këndo që na si musliman, më t'ina dape historie në aptëm, më t'ina dapej rjedhe dhe, da, po i në bagim, dikun jashtë rjedheve, dhe sa vazhdojnë këllibër, vazhdojnë këtë mësime, me qenë gjithmonë, jo në rjedha, po me qenë në kokë të rjedheve dhe zhvillimeve të njërzimet. Andaj, këtu e njësapë i dëmjive që dalin nga e, edhe këtë sisitëve qëri se ka qenë, po analfabet, edhe nuk ka tërpë, por kjo ashtë ajo ona ndritshme pejgamberi tali sa sonda që bën kët pejgamber mbashtor e neva allah xhalla wala na bof lexues na bof allah të dishëm na bof allah xhalla wala me dëshmu ndikimin e kësaj fe tek ne duke u formuar intelektualisht duke u formuar edhe në aspektet tjera si njerëz për treguar se porosia e parë kësaj fe është nga Zoti dhe sa andaj ne e kemi kuptuar kët porosi shumë seriozisht prandaj ne duhet me lezu Duhet me lizu, është tur për një musliman, domthonë me harru kur herën e mëromt kaq çel libr se më bëmë vetë. Cila libra që Jezu herën e mërom baje di fortën guştan apo. Andaj Zoti na ruit me konqë dërejë, duhet me kon me lezu. Me lezu, Kur'an me lezu, me lezu, shkenz me lezu dije, ngasë këtu dëshmojmë se jemi pasues pejgamberit alaihi sllatu wasallam. Me kaq për fond, Allahu subhanehu ve teala, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ismi teyra.